Basme în limba română Cei trei frați Odată ca niciodată, în satul Dasmana Trăia un bărbat pe nume Arco, cu soția sa Tina Arco era șeful satului și deținea terenuri întinse Își iubea mult soția și îi cumpăra flori și îi dădea cadouri Avea mare grijă de soția sa însărcinată și de terenurile pe care le dețineau Poftim pentru tine, iubirea mea Ce drăguț! Îți mulțumesc mult! Într-o zi, când trebuia să se nască bebelușul Iar soția sa a fost dusă la maternitate A început să se simtă foarte rău și suferea de durere Stai liniștită, iubirea mea! Vei fi bine! După ce a zis asta, Tina a fost dusă în salon cu o moașă. Arco așteptat afară și era îngrijorat, ce auzea ce se întâmpla înăuntru. După câteva ore, gălăgia dinăuntru a încetat și a început să se audă plânsetul unui copilaș. Moașa a ieșit cu un bebeluș în brațe, învelit într-o pătură. Dar era tristă și avea ochii în lacrimi E un băiețel, e sănătos, dar îmi pare rău Soția ta n-a rezistat Ha? Nu! Arco era extraordinar de trist și nu putea fi consolat A renunțat la rolul și responsabilitățile sale de șef al satului și timp de câteva zile, sora lui venea la el, ca să aibă grijă de Simon, băiețelul lui. Arco, merit să fii fericit din nou și fiul tău are nevoie de cineva să-i poarte de grijă. De ce nu te căsătorești? Stai! Unde pleci? Nu vreau să mă căsătoresc. Nu plec nicăieri, dar copilul are nevoie de cineva care să-l îngrijească și să-l iubească ca o mamă. După multă luptă de convingere, Arco a fost de acord Și după câteva săptămâni, s-a căsătorit cu o domniță drăguță din sat Dona. Dona era drăguță și bună și avea grijă de Simon și îl iubea de parcă era fiul ei Astfel, Arco a început să se simtă mai bine Și în curând a devenit iar omul vesel cunoscut de toți După câțiva ani, familia lui Arco s-a mărit Acum aveau doi fii Ryan și Rodney Dona îi iubea pe toți în mod egal Și nu făcea diferențe între ei Trădându-l pe Simon ca pe fiul ei Poftim, băieți! astea sunt pentru voi! Oh, wow! Super-liliacul! E super-eroul meu preferat! Da, e fantastic! Și al meu! Mulțumesc, mami! Chiar și după ce a născut doi fi, iubirea ei pentru Simon nu a scăzut, a rămas la fel. De asemenea, nu le-a zis lui Ryan și Rodney că Simon era fratele lor vitreg. mergea cu băieții pe câmp în fiecare an și împreună construiau o sperietoare de ciori. Simon, a fânul! Da, tati! Ryan, Rodney, aduceți bețele și hainele! Da, tată! Da, tată! Le plăcea să facă sperietori de ciori împreună și o făceau an de an. Într-o zi, după ce au construit multe sperietori de ciori, băieții au crescut, iar Arco a îmbătrânit și s-a dus pe lumea cealaltă. Astfel Simon a preluat responsabilitățile case Avea grijă de câmpuri și de familia sa Și trăiau fericiți și prosperi Mamă, asta e o roche nouă pentru tine Îți mulțumesc, fiule Ryan, uite cismele de care tot vorbeai Mulțumesc, frate! Sunt minunate! Hei, Rod! Pentru tine am ceva special! Wow! E motorul pe care mi l-am dorit dintotdeauna! Îți mulțumesc mult, frate! Vecinii au început să devină invidioși și au pus la cale un plan Uită-te la el! Cât pământ are! Da, știu cum să-i mai luăm din pământ Da, cum așa? Frați mai mici, nu știu că Simon e fratele lor vitre. Le putem zice, îi putem întoarce împotriva lui Și apoi când el va dispărea din peisaj, le putem lua pământurile Apoi vom fi bogați <coughs> Îmi place cum sună a doua zi, când Ryan și Rodney s-au dus la piață, cei doi vecini s-au dus la ei Văd că fratele tău, Vitreg, ți-a făcut un cadou frumos Ce? Cum adică? Nu o știai, e primul copil al tatălui vostru dintr-o căsătorie anterioară. Băieții au rămas șocați la anunțul veștii Vecinile le-au zis că... Cum el se ocupă de toate, nu avea de gând să le lase moștenire partea lor de terenuri. Știi de ce ți-a dat motorul acesta? Da, știi? Știi? Uh, nu! Ca să te țină ocupat cu lucruri mărunte și să păstreze el toate terenurile pentru el. Da... Nu e fratele vostru, e doar un egoist om lacom Pără să știe scopul vecinilor, cei doi frați s-au unit împotriva lui Simon S-au enervat mai tare ca niciodată și s-au hotărât să scape de el Haide să scăpăm de el, să-i zicem mamei Băieții s-au dus imediat acasă și au zis mamei lor totul Ea a rămas șocată când auzi ce au zis nu fiți prăstuți, fratele vostru nu e egoist Nu vreau să aud nimic, fie scapi tu de el, fie o vom face noi Nu este nevoie, mă voi ocupa eu Dona s-a întristat foarte tare și și-a dat seama de ce le-au zis asta vecinii băieților și ce intenții aveau Trebuie să rezolv asta Asta trează toată noaptea, îngrijorată, încercând să găsească o cale prin care să le dea o lecție fiilor săi și vecinilor. În acea noapte, când toți dormeau, a strigat. Un șarpe! Un șarpe! Unde? Unde e? Vai, fiul meu, l-am văzut intrând în stomacul tău! O, oh, nu! Apoi, el și-a pierdut pofta de mâncare și a slăbit te în toată ziua și în următoarele câteva zile nici nu se putea ridica din pat. Văzându-și fratele vitreg în asta, frații au simțit că și-au îndeplinit misiunea. Vecinii s-au bucurat când au auzit cum se simțea Simon. Ne-a ieșit planul! <laughs> da, acum să le furăm pământul! În curând, vecinii și-au extins hotarele și-au preluat bucăți mari din terenul lor. Băieții au încercat tot ce-au putut, dar nu au reușit nimic. Ei hey, e terenul nostru! Uh, uh, uh, uh. Uh. Văzând că au fost păcăliți de vecinii vicleni și șireți, s-au rușinat foarte tare. S-au dus la mama lor ca să-și ceară iertare și ajutor. Mamă! Ne pare foarte rău. Acum ne-am dat seama ce am făcut Nu trebuia să ascultăm de vecini Simon a fost întotdeauna un frate minunat și a avut grijă de noi, da Dacă nu eram noi, totul ar fi fost bine și nimic nu s-ar fi întâmplat E în regulă, copiii mei, să sperăm că își va reveni în noaptea aceea, în timp ce fiii dormeau, a strigat Un șarpe! Un șarpe! Atunci, Simon a spus slăbit Unde? Unde e? A ieșit din stomacul tău și a dispărut Din acea zi, starea lui Simon s-a îmbunătățit Și în curând a început să mănânce și apoi să meargă Într-o zi, când a ieșit în câmp, a văzut că pământurile lor au fost furate de vecini Nu Știu exact ce trebuie să fac Simon s-a dus la șeful satului și a explicat că el s-a îmbolnăvit foarte tare și că vecinii au năvălit pe terenurile sale Văzând că Simon și-a revenit, vecinii s-au speriat și au început să tremure gândindu-se la ce le-ar putea face Oh nu, Simon și-a revenit! Ce ne facem acum? Tocmai atunci a venit șeful satului cu câțiva paznici din sat. Veniți cu noi! mutați bohotarele imediat! Da, domnule! Da, domnule! Cei doi vecini au fost pedepsiți și aruncați în închisoare. I-au înapoiat pământurile lui Simon și au învățat că nu e bine să înșel oamenii și să le fur proprietatea. Iar cei trei frați au devenit mai apropiați ca niciodată. Împreună au avut grijă de terenul de lor și au trăit ca o familie fericită.